Следващата идея за размишление Петото тяло. Само Петото тяло умее да обича, т.е. висшата душа. Защо? Защото когато обича, когато Петото тяло обича една душа, въпросът е, как Бог иска да обичам тази душа? Това е съществения въпрос. Не ти. Как Бог иска да обичам тази душа? Трябва да откриеш начина. Петото тяло има любов. И затова получава и Божествения метод. Тук не говоря за другите тела. Концентрирам се само върху петото тяло. Те не получават такъв метод. Любовта в петото тяло е едно велико осъзнаване на Бога в себе си. Петото тяло е осъзнаване, че Бог тече в тебе. Когато си в петото тяло, получаваш постоянни нови откровения. Животът в петото тяло е постоянно обновление. Тук само за малко ще отклоня. В тази книга в храма на учителя, която подготвяме за следващата година, там учителя казва нещо особено. Защо България сега е в такова положение? Това няма нищо общо с политиците. Те са просто сламки. Те не влияят на нищо съществено. В древността е един в България, един древен, много дълбок жрец е завъртял кормилото. Крана на погрешния път на България. Много дълбок жрец, който е бил в миналото дълбока вода, но е стигнал до застой. Не е могъл да се обновява с Бога и учителя казва, той е завъртял крана. Но сега той е в моите ръце. И постепенно за тези, които трябва, този жрец и неговите сили, черен жрец, няма да могат вече да влияят на тези, които трябва. На другите, разбира се, няма нужда даже от него, те сами ще си влият, но на тези, които трябва, те ще бъдат постепенно обновени и просветлени, постепенно. Така, петото тяло е любовта. В любовта няма бъдеще, нито надежда, защото любовта е нещо, което е просто всякога. Петото тяло в човека е неговата вечност, работещата вечност. Петото тяло живее пробудено. Тук човек ръководи себе си, а Бог само го направлява. Човек ръководи себе си, а Бог го направлява. Зрелостта е в петото тяло. Наричам я озрялата искреност. Това не е искреност от време на време, понякога, а озрялата искреност. Щом си искрен към себе си, ще озрееш. Петото тяло познава единството. Когато ти си станал дълбоко в себе си единен, ще видиш и единството на всички учения по вътрешен път по правилния път. За петото тяло, животът е тайнствен и същевременно много прост. В петото тяло, душата се радва на самата себе си. Тя изживява себе си. В петото тяло, любовта не е действие, а състояние на чистото съзнание. Не е действие, а състояние на чистото съзнание. Човекът на петото тяло е овладян, сдържан и в изобилие, и в бедност. И двете неща нямат голямо значение за него. Той е овладян. За петото тяло Бог е любов и същевременно Бог е и вечна незнайност. Те с неща вървят едновременно. Хембок е любов и вечна незнайност. Петото тяло живее в любовта и казва Щастлив съм, че не мога да разбера любовта. Търсенето на истината без петото тяло, т.е. без любов, е грях и лицемерие. Грях и и лицемерие. Ето защо дървото за познанието на доброто и злото е падение. Защото то е знание без любов. Петото тяло умее да помага по правилния начин. Без да налага и без да натрапва. Петото тяло не държи да бъде разбрано или одобрено. То действа заради Бога. Изключва света, изключва обществото. Разбира се, сега в неделя лекцията в София много хора се изказаха. Тези хора са празник, разбиват всички иллюзии и така нататък, и така нататък. Чакаме ги, това е най-важният ден. Радвам се, че ги ценят. Но това почти нищо не значи. Освен ако не се захванат учениците с същността. Там стана въпрос за същността в София. Накратко я обясних. Значи тези, които искат да навлязат дълбоко в учителя. Значи тук няма място. Ясно е за паневритми, за супа и за спомени. Няма да ги повтарям. За друго казвам. Тук няма място да се занимаваш с добродетели. Тук ще ви изнеса накратко нещо важно. Това е губе и на време. Няма място да се бориш с недостатъци. Аз говоря за тези, които искат да познаят дълбоко учителя, а не да останат отвън. Тук концентрацията е върху нещо друго, съвсем друго. Това е част от същността на истинското учение на учителя. Отдаваш се само на три неща. Любовта, мъдростта и истината. Няма нужда от добродетели и справедливост. Те идват последствия, те са последствия на любовта и тогава те са в мярката. Накратко казано. Любов, която не се изкушава, мъдрост, която не се заблуждава и истина, която не ограничава. Нито другите, нито себе си. Тези три неща, който ги хване натясно, ще улови учителя. Така. Петото тяло използва свободата си за да увеличава своята разумност и да върви от разумност към мъдростта. Разумността още не е мъдрост. От разумност към мъдростта. За да стигнеш до петото тяло, висшата си душа, трябва да извървиш трудния път който си ти самият, който си ти самият, когато между двама човека има божествени чувства, това е сродство от вечността. Да разглежда света с петото тяло и неговото отражение, свещеното сърце, е Тайнство Таинство на простотата и на мистичността. Който не разбере тайнството на петото тяло, на любовта, той няма да разбере и възкресението. В петото тяло мракът е омъртвен тотално. Защото Бог дава силата си само на любовта. Който е възлюбил петото тяло, душата си, той изоставя старата цивилизация, наречена в Библията дървото за познанието на доброто и злото. Движещата сила на петото тяло е любовта, а не амбицията. От твоята любов зависи дали ще имаш пето тяло без душа или ще имаш друга душа. Когато любиш, ти оживотворяваш и възвръщаш собствената си душа. Възвръщаш я в себе си. Твоята любов, т.е. твоето пето тяло, определя твоето възкресение. Любовта е вечност, и петото тяло живее естествено в тази вечност. Петото тяло или любовта е съзнание, което е постоянно потопено, както ще видим после при Суфите, постоянно потопено в Бога. Ако нямаш пето тяло, тогава свободата ти става наказание и робство наказание и робство.